Кінець мандрам. Вони збігли вслід за ображеним товаришем і, як могли, заспокоїли його. І якраз вчасно, бо той уже збирався завертати свою родину назад. Він ще якийсь час невдоволено форкав дорогою, але небавимо тихомирився і став весело перегукуватися з дітлашнею. Раптом Цитрон закричав, що він пізнає цю місцину, бо то ніби те саме місце, де вони випустили Сламзика, і он, де той потічок, куди сламзик ускочив, і уздовж якого вони потрапили до Львова. Жах охопив Бумблякевича. Невже вони вибрали на те саме місце, з якого почали пошуки моря борщів? Місци насправді ніби нагадувала щось знайоме, але водночас і чимось різнилася. Раніше вона не пишалася такою рослинністю, як зараз. «Гляньте на ці хащі іграріїв», – казав Бомблякевич. «Вони ж тут не росли». «Той що, не здавався Цитрон? Нас не було тут два роки». «Два! За такий час тут уже все могло зарости непролазними хащами». Він відламав гілку іграрії, підніс до носа і, втягнувши міцний п'янливий дух, заплющив очі. Якусь хвилю перебував у нірвані, потім розплющив посоловілі очі і проказав – «Кайф! Хочеш?» – простягнув галузку Бумблякевичу. Той замотав головою. Він усе, що роззирався надовкіл, намагаючись збагнути, куди вони потрапили. «Їхні гілки тягнуться до моря, правда?» – нагадав помідор. «Це ж ми їх шукали тоді!» «Що, ми знову мандруємо до моря?» – спитав Цитрон. «Вже ми знайшли палац, можна й до моря!» «Стривайте!» – наставив вуха помідор. «Чуєте?» Чиїсь голос промовляв незрозумілі слова урочистим тоном. У відповідь йому лунав спів, і так вони чергувалися, і зливалися в одно і котилися лябіринтом. Мандрівці враз кинулися на звук і щойно бігли грарієві хащі, перед очима в них виріс собор, з якого і линув спів. То був найсправжнісінький собор із білого каменю, з кольоровими вітражами і позолоченим дахом. Тепер уже всі урочисті слова лунали ясно і зрозуміло, і були вони такі, що змусили Бомблякевича затремтіти, а серце його шалено забитися. О вечоровій тиші линув голос чоловіка. Хто нам дарує радість життя? І хор злагоджено відповідав: Мальва ланда. Хто нам прочиняє двері вічності? Мальва ланда. Хто нас підносить понад буденністю? «Мальваланда! Хто обдаровує квіти солодкою втомою, а пелюстками розкриває вуста і очі? Мальваланда!» Мандрівці увійшли в храм і побачили на казальниці чоловіка у чорній сутані із довгим сивим волоссям та сивою бородою. Щось у його вигляді й голосі видалося знайомим. Чималий гурт людей в єдиному пориві наспівно відгукувався на його слова. Люди були різного віку і по-різному вбрані. Дехто мав із собою клунки і лантухи, невідомо чим набиті, хто був босий, а хто взутий, хто в чистому, а хто засмальцьований. Були тут каліки і здорові, сліпі й видющі, але всіх їх єднав оцей чоловік на казальниці, який підносив руки до гори і показував ними на зображення невимовно вродливої жінки, що у білій сукні скакала по горах верхи на однорогові. Однією рукою трималася за гриву, а другою притискала до грудей книгу. Вітер розвівав її попелясте волосся, гриву і хвіст однорога, а маленькі русалки вітали помахами рук із потічка, що струменів унизу. Уздовж стін висіли малювидла, що зображали то битву з драконом, то штурм міста, то плавання на кораблі по Червоному морю, то бій однорогів з людьми. Єдине, що їх ріднило – нерозлучна пара чоловіків, які контрастували між собою – куций грубас і цибатий драб. Усюди вони ваташкували на передньому пляні. «Хто стежить за розімлілими тілами коханців, щоб вони, сплітаючись у обіймах, не стяглися у вузол, не поранили одне одного ні словом, ні ласкою, не задушили надміром жаги прагнення, не отруїли поцілунками?» – запитував проповідник. «Мальваланда! Хто медом уста наповнює, хто каже «кохай і закохуй у себе!» – «Мальваланда!» Вона відокремила світло від темряви, добро від зла, радість від смутку. Вона створила лібіринт, у якому ми живемо, розділила його на воду і суходіл, переплела вулички і пасма гір, простелила небо над головою і виткала зорями, дала життя птахам і звірам, і всім живим істотам досі небаченим, наказала рослинам розсіюватися, а деревам плодоносити. Вона вписала наші імена у книгу Іссафа хар і накреслила закони, за якими ми живемо. Цитрон штурхнув Бумблякевича. Та це ж Соломон. Не може бути, проказав Бумблякевич, не вірячи власним вухам і очам. Але це був таки Соломон, хоч і зарослий, і звучав його голос інакше, чистіше, дзвінкіше і молодечо. То був голос досвідченого проповідника, який знає, коли саме проказані слова мають злетіти аж попід склепіння і лунко відбившись, розсипатися мір'ядами звуків на голови парафіян, пориваючи їхні серця. А коли вони мають стелитися низько, мов ковила у степу, і ледь-ледь шелестіти, навіваючи смиренність і сумирність, вливаючи ладан в душі. Хай славиться мальва Ланда, яка спить у священній горі. Спить і бачить у снах кожен наш рух, кожен наш подих. Сон і ширяє понад нашим лабіринтом, росіючись на безліч дрібнесеньких снів сніжинок. Сон і розливається разом із водами, проростає на камені. Бо ким ми є сном маль Валанди? Ким ми станемо по смерти? Сном, Мальвеланди, чим є наші вчинки, слова і сни? Сном, Мальвеланди, чим є все, що нас оточує? Сном, Мальвеланди, що станеться, коли мальвиланде прокинеться? Ще зне усе разом із нами. Чоловік зійшов із казальниці і зник за шторами, а тлум прихожан заворушився, і одні попхалися до виходу, а інші кудись у глиб собору. За ними подалися і наші мандрівці. Те, що вони угледіли, відібрало їм мову. На підвищенні у своїй чортопхайці сидів не хто інший, як Дзюньо, а поруч був мов привид, уся в білому ганця. Вона тримала в руках кадило і зосереджено вимахувала ним так, що дзюня геть заволокли дими. Люди, а це переважно були каліки та недужі, вклякали перед дзюням. Він клав їм руку на голову, проказував кілька слів і відпускав. А вони з радісними вигуками вибігали з собору, чи то вдаючи, а чи то насправді зцілившись. Як уже черга змаліла так, що зосталося і на страждених, Цитрон, підморгнувши друзям, і собі приступив до цілющої долоні, вклякнув і схилив голову. Дзюню поклав руку йому на тім'я, але замить смикнув її назад і закричав, мов шпараний, «Лайдаку! Тобі нічого не бракує! Геть звідси!» Та щойно Цитрон підняв зі сміхом голову, як Дзюню кинувся його обнімати, а ганця радісно заверещала. «Йой, та тут і бумблик з помідором! Дзюню! Ми знову разом!» Храм уже опустів, і тепер тут лунали тільки голоси старих знайомих. Із закутка випірнув Соломон. «О, шалом, сервус!» – вони розцілувалися. Соломон кожного обмацав, мов би не вірячи своїм очам. «А ми про вас уже забідкалися. Кого не побачимо, то розпитуємо, чи не зустрічали. Одні, кажуть, бачили вас там, інші там. Яке щастя, ви знову тут!» «А що це ви за моління затіяли?» – спитав Бумблякевич. «Хто вас напоумив храм Мальвеланди збудувати?» «Та хто ж, як не ви?» – тицнув у нього пальцем Соломон. «Своїми розповідями про Мальву так нам душу розторосали, що ми вже й снити нею почали». А одного разу вона водночас нам у прийшла і звеліла храм побудувати. Ми задумалися, чи то справді віщий сон, чи тільки наслідок наших марень. Хто зна скільки б ми вагалися, якби на тому місці, де тепер стоїть храм, не мали ми видіння?» Ми побачили її в білій сукні, верхи на білому однорогові Вона промовила тільки одне слово Тут І зникла І тоді ми збудували цей храм І щойно ми його завершили Як тої ж таки ночі маль явилася мені знову у сні І надиктувала цілий розділ до книги із Сахар І знаєте, що сталося? Я прозрів Я став розуміти те, що пишу Я знаю єврит а найдивовижніше виявилося, що писав я у тій книзі і про неї. Безліч разів там згадується Мальва, оспів всі її діяння, все, що здійснила вона і що здійснить, все, що явила нам і чим обдарувала. Відтоді я став у храмі проповідувати, а Дзюню іменем Мальви стілювати. Ми тепер як апостоли Мальви. «Направду стілює?» – не повірив Цитрон. «Ми-то спочатку відчули на собі», – сказала Ганця. «Мені колись так крижі боліли, що мене там стріляло і дзюгало, що деколи ніць радости не мало того життя. Та досить було дзюньові трішки погладити мене долоною, як усе пройшло. А Соломон так само відмолодів, вже не гнеться, як стара верба, випростався». «Коліна вже мені не докучають», – сказав Соломон. «Можу хоч зараз у танок піти. Але що ми тут розпотякалися, ходімо до нас, ви ж би мусили зголодніти». Ще й як втішився помідор, але я не сам. Нас супроводжують моя дружина русалка і ціла зграя діточок. Ось де вони у потічку. То кличте їх із собою, сказав Соломон. Адже ми прокопали русло для цього струмка простісінько до нашого бункеру, і маємо тепер великий ставок, у якому залюбки плюскаємося. Справжній рай для ваших русалок. Гості надивуватися не могли змінам, які постали перед їхніми очима, кущами та молодими деревцями. Засадом виблискував свічадом став, посередині якого бояв зеленню острівець із альтанкою, а до острівця провадив вигнутий дугою місток із різьбленими поручатами. По ставу плавали лебеді качки, по греблі походжав бузьок». О, все завдяки парафіянам, пояснив Соломон, шанують нас, не можна нарікати. А ви з дороги, то пропонуй спочатку викупатися. Ганця вам наготує свіже вбрання, а ми з Дюням зараз накриємо стіл в альтанці. Гості не дали себе довго просити і, поскидавши свої запелюжені манелі, з радістю плюснулися у воду. Довкола них із Реготом кружляли русалки, жартівливо лоскочучи та заплітаючись довкола ніг. По копелі вони разом із господарями розташувалися в альтанці. За вгощенням Бумблякевич і Цитрон розповіли про свою мандрівку і не могли второпити, як так сталося, що їх упродовж двох років різні люди бачили в усіх кінцях сміттярки. «Від одного блукальця я чу про те, що вас зустріли навіть на морі борщів, коли ви потрапили в руки піратів», – розповідав Соломон. Але коли Бумблякевич виголосив перед піратами промову, як то колись учинив Юлій Цезар, вони упали перед вами на коліна і заприсягли вічну вірність. А потім історії про вас посипалися як з мішка. З однією версією ви перемогли триголового змія, який виходив із моря борщів та пожирав людей». За іншою, то був циклоп, якого ви заманили в провалля. А ще нібито ви очолили повстання однорогів проти князя фон Шроботяга, розбили його військо, і тепер на тих теренах хазяйнують самі однороги, і вже ніхто на них не полює. «А, то може ота на намазюкана у вашому храмі – це якраз і є ми? – запитав Бумблякевич». А як же втішився Дзюню? Та люди про вас оповідають такі історії, що тільки цмокати, а наші місцеві малярки зобразили ваші подвиги. Нащо нам чужі герої, коли є свої? Але ж то наша парафія ся втішить, як вас побачить. Забава буде до рання. Я навіть так думаю, що на вашу честь зорганізуємо військову дефіляду з фейерверком». Може ми маємо двійників? Замислився Цитрон. «А з другого боку, десь таки мусили ми перебувати оці два роки», – сказав Бумблякевич. «Ви тим голову собі не сушіть, втішав їх Соломон. «Усі ваші подвиги записані в моїй книзі. Я вам їх прочитаю, ви собі запам'ятаєте і будете народові розповідати вже в деталях. Я так думаю, що досить з вас вилучитися світами, лишайтеся в нас. Все одно тих палаців, які ви шукали, вже не знайдете». «А то чому не здавався Бумлякевич? Бо, кажуть, їх однороги зруйнували. Там тепер пустище. Усі мешканці переселилися кудись далеко, що про них уже й чутка пропала. Не може бути!» Він вийняв з кишені картку з малюнком і приклав лупу до очей. Те, що він побачив, його пройняло розпукою. На місці палацу височила руїна з повибиваними вікнами і дверима, поваленим дахом. Запущений, зарослий хащами сад втомлено доживав свого віку. Виднілися розбиті карети, поламані столи і крісла. На білому скелеті роялю чорніла парочка круків. Ніде ані сліду живої душі. Сизий туман нависав над руїнами, наче цигарковий дим. Бумблякевич сіпив зуби, щоб не видати свого болю. «Прошу, простяг тримтячою рукою картку Соломонові. Можете вклеїти її назаду свою книгу. Вона мені більше не потрібна». «Дякую. Мені дуже шкода, що так сталося. Але, здається, здається, ви самі в цьому завинили. Адже то випавили однорогів на шторм палаців. Ми? Ми зруйнували!» Бумблякевич не міг отяматися. Він налив собі повну склянку вина і випив душком. «Я десь читав, про рік із філософською міною «Цитрон», що кожна людина має світлу і темну сторону». І часто то та світла сторона не відає, що робить темна, а темна нічого не знає про світлу. Ти хочеш сказати, що все це правда? Що ми перемогли триголового змія, чи то там циклопа, очолили повстання однорогів проти князя фон Шроботяга і плавали з піратами по морю борщів? І це все здійснила, котрась наша сторона, світла чи темна, я вже не тямлю, протягом двох років, які для нас були лише кількома днями? «Але чому? Чому ми нічогісінько з того всього не можемо пригадати?» «Ну, чому ж не можемо?» – почухався за вухом Цитрон. «Я дещо пригадую. Ти?» Бумблякевич вирічився на нього, як на літаючого оселеця. «Я не сказав, що пригадую все. Дещо. Можна поцікавитися, що саме?» – підськовував Бумблякевич. «Море. Море пригадую. Розбурхане червоне море і корабель». «Нас захоплюють пірати і хочуть повісити на реях, але тут... тут ми їм говоримо... говоримо... ну...» «Ні, не ми, ти говориш... а вже ж ти нічого не скажеш нового! Усе те саме, що розповів Соломон!» «Мені здається, ви несправедливі до нього», – сказав Соломон. «Людина намагається пригадати». Добре, нехай пригадує, нічого не маю проти. Але хай пригадає, бодай щось таке, про що не говорили ви. Ну, наприклад, що ж я таке сказав піратам, що нас вони звільнили? Цитрон морщив чоло і кусав в уста. Видно було, як навскач летять думи в його черепку. Женуть, мов, шалені. Натовпом, потоптом, збивають одна одну, падають і не підводяться. Ти їм сказав, що знаєш генерала Купчака. Про генерала і його доньок я тут усім розповідав. Тоді вони спитали гасло. Еге ж, гасло? Бумблякевич обвів тріумфальним поглядом присутніх. Вони гукнули дефіляда у Москві, а ти? Ти відказав кров, кров по. Зараз вгадаю, по. Бумблякевич і сам натужно морщив чоло. «По чому ж там кров?» І тоді йому пригадався кучер по соломі. «Зараз згадаю, по... по соломі! Кров по соломі!» Мов скелю скинув із пліч Цитрон. Бумблякевич не вірив власним вухам, адже про гасло він нікому не розповідав, звідки Цитрон міг знати його. Невже і справді вони прожили два паралельних життя? Одне триваліше, а інше зовсім коротке, «Дві сторони людської душі! Кожна по-своєму...» Цитрон перехилив чарку і винуватим поглядом зиркнув на Бумблякевича. «Вибач, Бумблику, я не хотів тобі вчинити прикрість. Та ні, нічого. Але все це якесь таке дивне, незбагненне...» Ой, хлопці, та дайтеся на стримані, сказала Ганця. Не беріться дурного до голови. Поволі воно все виснеться, вляжеться, допасується. Або дивіться на Помідора, щаслива людина. Помідор, дорвавшись до напоїв, догодив собі так, що поклав голову на стіл і заснув. «Правду, ганця каже», – кивнув Соломон. «А ну ще по чарці, така ж бо радість, ми знову в купі. Нам вас так не вистачало, не журіться, ви тут не занудитеся. У неділю до храму приходять такі парафіянки, М -м -м -м. пальчики обслиниш, скажи, дзюньо». Дзюню тільки відкрив рота, як тут таки втрутилася Ганця. Я ті скажу, я ті скажу стуль писк, старе пудло. О, Ганцю, то ви ревнуєте? засміявся цитрон. А є справді до кого ревнувати? Де там відмахнулася Ганця? Самі вертихвістки. Теж мені парафіянки, тільки та роблять, що очками стріляють, особливо ті три сестрички, котрих мій Дзюня вилікував. А, закивав Соломон, три сестрички, гарні бестії. Але чекайте, до Бумлякевича ви їх маєте знати. Кажуть, що ви побували в них у гостях і навіть разом відбули мандрівку до замку. Три карлиці, перепитав Бумлякевич. Які карлиці? Замахав руками Соломон. Які карлиці? Вони колись були карлицями, але наш Дзюньо, наш чарівник за три сеанси перетворив їх на таких краличок, що рівник їм хібавки ні побачиш. Між іншим, це вони і змалювали ваші подвиги. Віддані прихильниці славетного Бумблякевича, переможця піратів і драконів, наш Дзюньо чинить справжні чуда. «Уявіть собі, що з'явилися разом із тими карлицями ще дві особи, чи то пак півтори, панна з двома головами. Щоправда, одна голова в неї була під пахвою. Це лютеція з головою Адольфини», – зрадів Бумблякевич. «Так от, наш Дзюню повернув Адольфині її тіло, а лютеція знову стала паном Цибулькою, оскільки голова останнього посіла таке саме тіло, яке мала й колись. Цієї неділі я їх маю вінчати. Бомблякевич відчув під серцем тихе сичання ревнощів клятий цибулька. Він уявив собі, як тепер має виглядати Адольфина з тілом лютеції, панна, яку він позбавив невинності, і тим уже, мов би, заслужив певне право на неї. Не міг собі навіть уявити, що вона могла погодитися на цей шлюб. Адольфина! Така схожа на Мальву його мрій, завдяки тому, що образ Адольфини наклався на ефемерний образ Мальви, баченої в дійсності тільки михцем на балю, і поволі витіснив його так, що Бумблякевич уже й не міг від Творити його у своїй пам'яті, та зрештою в омріяної мальви і реальної адольфини виявилося надто багато спільних рис, аби ця обставина не збурила у Бумблякевичу нового спалаху почуттів. Уся любов, яку він плекав до мальви, мотрі і хіврі, вихлюпнулася на новий об'єкт. А те, що цей об'єкт із кожною хвилиною усе безнадійніше вислизав із рук, віддалявся і ставав чужим, наповнювало його душу розпачем і болем, бажанням негайно втрутитися. Він готовий був мчати до її оселі і за будь-яку ціну перешкодити шлюбові, переконати її, полонити, не віддати нікому». Але порив його, потомували сутінки і втома.